Були якісь вузлики, скляночки і коробки з зернятами. А Шептун, перевізник і базіль вчилися в них. Шептун вдихав медові пахощі трав, віднаходячи між ними знайомі, тер між пальцями стебільця м'яти, а над полем ліниво. Коливалися жовті й білі метелики. Зненацька у медовий запах вплівся інший різкий та вологий запах пивниці. Шептом закляк. Що? Ми вже прийшли? промимрив він, спиняючись перед великою зеленою стіною. Угу, треба спочити. Вони сіли під кущем шепшини, з якої осипались вигорілі на сонці пелюстки, з'їли попечені картоплині і пожменці квасолі. Діоген раптом наставив свої великі вуха, прислухаючись до чогось. «Ова!» «Що?» – похопився Шептун. «Їм ти вподоби ось що! Я?» Вони тебе не знають. Вони? Вони не чуєш? Ні. І не бачиш, як вони хочуть тебе схопити? Не бачу. Сиди тут. Дюген пішов до лісу. Жодна гілка не ворухнулась йому назустріч, але по спині шептуна попозли морашки. Він інтуїтивно обернувся Позаду було поле І на синій квітці Сидів великий білий метелик У чорну смужку Ти теж не хочеш до лісу? Там темно, правда? Сказав шептун. Тут теж страшно Може хтось вискочити і вхопити. Метал як погойдувався на квітці. Ти такий гарний. Прилітай до нас. У нас теж багато квітів, і ніхто тобі не вчинить зла. У долині спокійніше жити. Там усе знаєш. А тут якісь вони Діоген їх бачить, а я ні. Хай він сам ходить до того лісу, а я вже подивився його зблизька. Темно й мокро, дуже великі дерева, і вітер не позабирав торішнього листя. Я вже знаю, який той ліс. Навіть вітер його боїться. Діоген вийшов з лісу, лице його було розгублене. Я хотів як ліпше, але вони не приймають тебе. Ні, то й ні, полегшено зітхнув шептун. Я тут з метеликом говорив, і оте ж не хочуть в лісі. Ти боїшся? А ти хіба не боявся, коли йшов перший раз? Я народився в лісі. Вони мені сказали. Вони? Шептун похилив голову. Він не дуже вірив Діогенові, бо людина не може жити в лісі. Діла не буде, сказав Діоген. Треба вертатися. «Більше не просися до лісу, коли боїшся». «Я й не просився», – образився Шептун. І озирався всю дорогу за метеликом, який мав би полетіти за ним. Перевізник сидів на черешні. Переповнений живіт тягнув його донизу, але ліньки було злазити. Прийшов Базіль. Він сипнув йому пригорщу чорних черешень і потішався, як той визбирвав їх у траві. «Лізь до мене!»